В хамській своїй поплюжасті завжди знаходить загально прийнятий вихід. Всі довольні, всі сміються. Політ мав би тривати шість годин. Всього на все? За шість годин я дивитимуся в світлі Халмарові очі, проставивши собі опцію автозаміни. Мда... А я собі схильна до автозамін. Для мене життя – це тупий кокаїн. Але літак ніяк не міг зайти на посадку в Делі. Абсолютно негодні умови, важко їх назвати просто несприятливими погодніми. «Don't worry, we have enough fuel», – оголосив капітан пасажиром. Сподіваюся, це не будуть його останні слова позіхнула Марла, зазвичай останні слова пілота – це «ну все піздец». Марлі вже вистачило часу на розсилку телепатичних повідомлень всім, кого вона любила і кого зовсім навпаки. А ви більше не будьте такими уйобками. А літак усе кружляв і кружляв над нью делі. Цікаво, чи можлива аварійна посадка на священні води Гангу. Чомусь першою річчю, яку би марла ухопила, вистрибуючи з літака, була літрова пляшка яскраво-червоної випивки. Хоча, певно, розумніше випити її просто тут. У салоні починався істеричний чоловічий сміх. Сміялися жлоби і стюарди. Певно, вже знайшли в аптеці необхідні речовини. Марлі, дивлячись на них, хотілося срати, і було дуже сумно. Чи то пак просто нудно. Хоч би вже щось сталося. Де екшн? Вистачить палива, вистачить палива. то піздяч до Лас-Вегасу, мудак в пілотуці. Хоча й бабла в мене не сильно розгуляється. Турбулентність. Такі парфуми були в марленої мами. Такий бестселер – Видав конвейер Кінга і такого явища страх, як боявся Чікін із мультика «Cow and Chicken», що його Марла часто називала «Cow and Kitchen», а ще в абсолютно всіх мовах вона плутала рис і сир. Ну і про що я думаю, коли вже вшистко поєбане? Марлі було нудно через край. «Кастрат політ» жоднісінького натяку вам на кінець. Ой, дари, дарі, дарі, ой, дари, дарі, дарі, дарі, дарі, дарі, дарі, дарі, дарі". ледь не на гучність співала Марла на своєму emergency екзит місці А такий символічно було би склеїти ласти в епіцентрі сансари, ги? В небі поміж чужої паніки і своїх двох чоловіків, коли один із них спровадив тебе в це саме небо, а другий стоїть десь там унизу і прислухається, можливо, до гуркоту турбін. «Не приймає мене свята земля, ну що ти зробиш?» І відразу оголосили про те, що літак прямує на запасний аеродром до Мумбаю. Бідолашних Ялмар саме звідти й припхався до нью зустрічати свою Марлок. Довгочасове неспання розмиває контури реальності, додає речам несподіваних присмаків і неочікуваних назв. Люди видаються мало і пронизливо красивими. Рідні люди. Нерідні постають аморфним фоном. Митний контроль, сценарні запитання, сценарне завмирання серця, все більше і більше людей у формах, просто якісь орди індійських напівсонних солдатів, а попереду всіх сяючи білявим волоссям і невиспаними синіми очима Ялмар, посміхаючись і розмахуючи руками. «Який ти нереально сьогодні гарний!» – замість привітання виголосила Марла. «Я вже й забула, який ти!» «І англійською щелепи ще не шамкають. Спати, певно, хочеш?» Певно, хотів. Чекав же її 12 годин в аеропорту Індіри-Ганді. «Ух ти! Відразу індійське кіно!» – невиховано запищала Марла, уздрівши двох сікхів у помаранчевих чалмах. «Так значить, це все чиста правда?» Х'ялмар втомлено, проте багатообіцяючи посміхався. «Східна Азія», – для чогось констатувала Марла – Вийшли з аеропорту, сіли до таксівки марки «Амбасадор». Смішної чорної лакованої машини в досі гічкока, причому до тисячного року випуску. «Косять під антикваріат навіть тут», – пізніше скаже Марла. Зараз вона просто балушила широчезно розплющені очі на все, що траплялося дорогою. Бездомні сірі святі корови, Їхні бики з дивовижними, як на думку мешканця середніх широт, гулями на карку, дітлахи, що навіжено грали в крокет на витоптаних галявках, картонно-цилофанові житлові споруди тих, хто мав нагоду вродитися під знаком «найнижчої касти»,